Аж ось зір людини здолав пелену і усвідомив прямий, невідпорний погляд. Погляд червонясто-жовтих очей, великих, грізних і уважних. Так перед Городецьким не ріка, а велетенський сіро-зелений змій. Він як господар оглядає людину. Владислав стискає в руках рушницю, та вона чомусь зникає, як зникають і кінь, і валка з друзями, провідниками, слугами. Змій не розтуляє пащі, але пан Владислав не мовчує його слова, точніше думки. Так, змій хоче від нього покори хоче, щоб Городецький виконав його наказ на станову. І заперечити Змієві неможливо. Жодна світська людина не спроможна опиратися волі Темряви. Змій воліє, щоб архітектор продовжив творити власне Змієве місто, яке з давніх-давен належало йому його поріддю змій незнищенний тому він і досі володар незліченних неміряних ходів нір печер підземних лабіринтів вічного міста над Дніпром і скільки б не називали те місто святим одухотвореним Єрусалимом землі Руської, однак воно належало і належатиме Змієві. Жодний жалюгідний кожум'яха чи змієборець вовік не здолає володаря пагорбів і підземель. Заважають тільки храми на цих горах. Так, не люди, а храми. Надто багато таких споруд з'явилося за останню тисячу років. Одначе, постали вони лише на деякий час. Скоро, скоро їх не буде, так велич змій. А пан архітектор має своє призначення в цьому місті. Призначення, висловлене, продумане змієм. Інші будівничі теж виконують його волю. Проте, не все відразу. Пан архітектор згодом дізнається, що мусить здійснити. Поки що він отримає гроші, багато грошей. Владислав робитиме таке миле, приємне для змія. Він ритиме землю, будуватиме. Каналізацію, сортири на Подолі та в інших районах міста. Все матиме абсолютно природний вигляд, чистота для міщан і гроші для будівничого. І люди радітимуть, не знаючи, що це просто початок їхнього кінця і кінця їхніх храмів. Городяни платитимуть архітектору за будівництво підземних ходів із нечистотами, де так добре почувається змій. О, то чудовий задум! Хіба ж пан Владислав не хоче мати кошти, щоб витрачати їх на свою улюблену забаву – вбивство? Вбивство звірів, птахів? Адже... Це так приємно вбивати їх сотнями. Хіба не в цьому також місія Городецького вже поза містом? Змій допоможе йому. Будуть і далекі мандрівки, і влучні постріли, і десятки визначних трофеїв. Трофеїв на заздрість іншим мисливцям міста, імперії. Інших країн, адже найшляхетніша розвага – то вбивства різними способами, відчуття свіжої крові, смак гарячого смаженого м'яса,